Натомість з'явились щедро посіяні секретаревою рукою точні пружні абзаці атої старінки, нареса майже наполовину скорочено, третину залишеного Іван переписав заново, третину виправив, зводячи кінці з кінцями, та ще подекуди визирали з-під Іванових рядків хаблакові слова і вирази. Кликали на планівку. Андрій Сидорович затис аркушів з-під нілі руці ступив до секретарської. Куди ж ви? Мені передрукувати наказано, гукнула навздогін друкарка. Конвеєр розстроїв товариша хаблака, захихікав Василь Молохва, клацаючи кісточками рахівниці. Душа моя чує, зітнуться зараз. Уже зібрались. Уже згадний звів очі і помацав ними стіну над головами колег, як протяжно, різко задзвонив телефон. З райкому, товариш гуляй вітер. Мовив дядько, що умів по дзвінку вгадувати, хто дзвонить. Вмикала й дзвонила телефоністка на станції, а її енергія, звісно, якоюсь мірою залежала від посади замовника. Хаблак раптом загадав, коли не гуляй вітер, сьогоднішній день скінчиться щасливо, усе саме собою влаштується. Але коректор уже подала трубку загатному «Борис Павлович». Хаблакові зробилося гірко, ніби така дрібниця і справді впливала на хід подій. Я гуляй вітер. Вітаю Кириловичу, гукав у трубку редактор, аж відлунювало. Ми з тобою на коні. Немає часу, зараз п'ятихвилинка між засідань. Приїду, розкажу. Гігантський успіх нашої передової. Перший голос прочитав на засіданні, наказав видрукувати ще 300 екземплярів газети, роздати уповноваженим і хай їдуть у села, організовують голосні читки. Передай наказа друкарні. Мене тут усі вітають. Вляй вітер, захлинався. Перший так і заявив, з почуттям і зубліванням, хай живе. Він так і не дав Іванові Кириловичу обмовитися хоч словом, у трубці затутукало. Хаблак жадібно стежив за обличчям секретаря, ані промінчика радості не засвітилося на ньому. Гірше легка тінь бредливості лягла на уста. Навіть трубку тримав нехотя трохи віддалік, ніби не міг дочекатися, коли вже перестануть баляндрасити про успіх продиктованої ним передової. Усім своїм виглядом Іван демонстрував, що ніколи не сумнівався о неперевершеності будь-якого ним народженого матеріалу. Але цей камерний успіх зовсім його не обходить. Андрій Сидорович навіть образився трохи на свого бошка. Не слід Івану Кириловичу так демонструвати свою байдужість, сам перший секретар похвалив. Краєчком ока зазирнув у неможливе. Як би він хаблак радів з такої похвали? Ні, в байдужості загадного справді було щось образливе для нього хаблака. Іване Кириловичу, дозвольте це, дядько, пропоную передову сьогоднішнього номера вивісити на дошку кращих матеріалів і сплатити автору підвищений гонорар. Надійшла пропозиція, передову сьогоднішнього номера – Вивісити на дошку кращих матеріалів і сплатити автору підвищений гонорар. Безсторонньо повторив загатний. Хто за, проти? Немає. Пропозиція приймається одностайно. Ну, підведися, скажи, піддюжував себе хаблак. Хоч один раз зазирни в ту чорну безодню. Інші ж можуть. Чому тобі заборонено? Лестеш загатного, а редактору процуцика добре слово мовиш. Дивись, посада завідувачого відділу звільниться. Тут і про тебе згадають. «Випробуй себе, товариші!» Андрій Сидорович підвівся, потім ламав ході пальці. «Думається, було б корисно, особливо для нас, молодих езетярів, провести семінар на основі передової, написаної Іваном Кариловичем? Він не впізнавав свого голосу, це був чужий голос. Передова продиктована за десять хвилин номер, ми і без неї маємо над чим учитись». Несподівано різко обірвав загадних облака. Геть блідий, Андрій Сидорович опустився на стілець. Хтось хихикнув, чи не за стіною. Приступаємо до справ. Перша сторінка. Передува за редактором. Матеріали хроніки по району організовує товариш Дзяцько з дати об 11.20. Товариші, занотуйте час. На 10 хвилин пізніше не прийматиму. Зведення про стан сільськогосподарських робіт за товаришем Хаблаком з дати в 11 Друга сторінка, третя сторінка. Кидав упевнено, строго, ніби диктував наказ про дислокацію військ за день до вирішальної битви.